פרק ה' ונפש כי תחטא, כל עלה, והוא עד, או ראה, או ידע, אם לא יגיד, ונשא עוונו. או נפש, אשר תיגע בכל דבר טמא, ובנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא, ונעלם ממנו, והוא טמא ואשם. וכי יגע בטומאת אדם,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 חטאת היא. וכיפר עליו הכהן על, על חטאתו, אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. וידבר אדוני אל משה, לאמור, נפש <חטא> כי תמעול מעל, וחטאה בשגגה, מקודשי אדוני, והביא את אשמול אדוני, עיל תמים מן הצאן, בערכך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 ובתשומת יד, ובגזל, ועשק את עמיתו, ומצא אבידה, וכי חשבה, ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם, לחתו והנה. והיה כי יחתה ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו.